Ujambo ndugu msikizaji na karibu katika makala ya neno litasimama. Ninapomkaribisha mchungaji Geoffrey kutoka Seattle Washington katika makala ya leo. Naanza na wimbo wake Patricia mbari ana Shema amuka wewe ulalaye. Ebu natubarikiwe na tupate makala ya neno litasimama. cho Basi wangu mpendwa naamini kwa na wimbo huo unao tuweka hewani katika makala ya Neno Alitoa Shimama anatuweka hewani ndugu mpendwa anajulikana kama Patricia Mbaria na wimbo wake anashama amka amka wewe usinziaye ni makala ya neno litashimama na unaletewa makala haya na mchungaji Jofrey eh, inge kutoka Shato Washington katika kila Shiku ya Juma ndani ya AGR ndani ya Abagushi Global Radio vile vile ndani ya 104.0 FM semza kishi yani ya FM kupitia kwa Abagushi Global Radio kwa hivyo kaa pamoja nashi na, na ushieni mbali moja kwa moja, namkaribisha mchungaji Joffrey Ngige 2134010095. Ndugu pendwa karibu na ubarikiwe katika makala ya siku ya leo. Mchungaji Ngige karibu na wakati ni wako. Asante sana, asante sana mtumishi wa Mungu ndugu NTili na kupata sawasawa sawa kutoka sehemu hii ya Washington. Na ninachukua fursa hii tena kuwasalimu wasikilizaji wetu kote kote wanapoendelea kutusikiliza nikiwakaribisha katika neno kupitia kwa radio ya Abaguzi grobo Radio na hivyo ninawakaribisheni ili zote tuungane kwa pamoja katika makala haya maarufu makala ya neno litasimama na ningependa niweze kukaribisha pamoja nanyi Mungu wetu ambaye yeye amekuwa Mungu na amekuwa atusaidia kuangalia neno jinsi lilivyo. Kwa hivyo ninawakaribisheni na ninaomba tuweze kuomba Mungu atusaidie. Tuombe. Baba wetu uliye juu Mungu, Baba wetu uliye juu Tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii. Umepijaria kuweza kupata nafasi nyingine ya kulizungumzia neno lako. Ambaye ni neno linalo simama na litakalo endelea kusimama. Wasikilizaji wetu popote pale wako nakuomba ili uweze kuubariki. Bariki radio hii yetu ya Baguzi Global Radio. Bariki ndugu untili pia na ubariki hata na program zote zinaopitia katika radio hii ya Baguzi grobo Radio zote zikiwa ni za kuinua neno lako na kukuinua kuinua wewe Mungu mumbaji. Tunapoanza makala haya ya neno tunaomba ili kuwako pamoja nasi kuweze kudhihirika. Wabariki wasikilizaji wetu an, wote mahali pale wako na mimi pia ukanitumie kama chombo. Mapenzi yako yafanyike tunapoanza hadi tamasha katika jina lake Yesu tumeomba. Amen. Asante sana, asante sana karibuni ili tuweze kuendelea na neno hili. Tunaona ya kwamba jana tuliyokuwa tunaangalia jinsi mtumishi wa Mungu Yakobo alivyoweza Akiwa kule katika sehemu ya Misri kufikia mwisho wa safari yake na akaweza kumwapisha Yusufu ya kwamba angependa kuzikwa katika nchi ya Misri bali angependa kuweza kuzikwa katika huko sehemu ya Canaan katika ile mahali ambaye M, e, ni ni kevu ya mechepera ambaye Ibrahim alinunua ikiwa ni mahali pa kuzikia watu wao yeye akazika Sara pale yeye akazikuwa pale Isaka mwanawe akasika akazika lebeka pale na yeye alipokufa akazikwa pale Yakobo mke wake aliyempenda aliyemfanyia kazi muda mrefu kumpata yani mamake Yusufu akazikwa pale. Na kwa hivyo tukaona ya kwamba na yeye akaapisha Yusufu ya kwamba angeenda kum ange, akifa aende amzike mahali pale. Na akachukua jukumu lingine la kuweza kuchukua wana wa Yusufu na kuwaingiza kama watoto wake mwenyewe yaani eh, Manase na Ephraim wakawa kama simeoni ru rubeni na Simeon na ndipo basi akaweza kuendelea kuambia Yusufu hawa watakuwa ni watoto wangu na ndipo basi tukaona ya kwamba mibaraka ikaweza kuendelea mbele akawabariki watoto wake moja kwa moja na akawaambia mambo ambayo yangewatokea baadaye na basi nibaraka uweza kutangazwa ipo akaweza kuwaelezea mimi ninakufa na nitakapokufa ningependa muwe ya ku eh, Eh, kujua kwamba Mungu asa na atawaleta katika ahadi. Na tunaona ya kwamba Yakobo akaendelea kuelezea mambo hayo na zaidi alipofikisha Eh wakati wa kufunga ama kukusanywa na na baba zao akaweza basi kulala na akaweza kusanywa na baba zao na baadaye taona ya kwamba eh, katika hali hiyo Yusufu aliweza kuchukua jukumu la kumpeleka babake katika nchi ya Kanani na akamzika na alipomzika baadaye wakarudi wakarudi nchi ya Misri na ndugu zake na ndugu zake pia waliweza kuwa na hofu wakifikiria ya kwamba e, Yusufu angeweza kulipisha kizazi kwa kuwa sasa baba yake ameaga dunia na ndipo basi tunapoangalia tukaona ya kwamba wakatumana. Wakasema aende aambiwe baba yake alisema ya kwamba awasamehe makosa waliomfanyia. Na ndipo basi Yusufu akalia sana alipoona ya kwamba wanafikara wanafikara ya kwamba yeye anaweza kulipisa kisazi. Na ndipo basi akawaambia msiogope dio nyinyi mlio nileta hapa bali ni nini ukisoma maneno haya katika kitabu cha Genesis hamsini Genesis kitabu cha mwanzo hamsini wanza aya tano ndugu zake Yusuf walipoona baba yao wamekufa wakadhania Yusuf angawachukia na ndipo kwa ajili ya yale tuliyomtenda wakalete maneno M, wakatumana kwa Yusufu ili asikie ujumbe uliyosemwa na baba yake ya kwamba awasamehe kosa ile waliomtenda na ndipo basi wa, alipoambiwa maneno hayo ya kwamba baba yako alisema uwasamehe makosa yao hawa na dhambi yao aliposikia maneno hayo akaweza kulia sana na ndipo wapi ndugu zake walipoona Amelia wakamwangukia miguuni na ndipo wakasema sisi tuwatumishi watumwa wako na ndipo Yusufu akawaambia msiogope maana mimi siko hapa badara ya Mungu nyinyi mlinikusudia mabaya lakini Mungu alinikusudia mazuri ili niweze kuokoa taifa kuu kama hivi leo kwa hivyo maisha ya Yusufu tukaona ya kwamba iliweza kulinganishwa sana na maisha ya Yesu Kristo. Na tukaona ya kwamba yeye alikuwa ameuzwa na ndugu zake ili akawa mkuu kuliko wao. Na ndipo wao wenyewe wakaja kutimiza lile lile ndoto aliloliota. Na hata hivyo male yale maovu waliyokusudia Mungu aliweza kuyabadilisha yaweze kuwa mibaraka na sio kwa Yusufu tu bali hata na kwao wenyewe walikuwa wanatarajia ya kwamba hatakuwa mfalme hatakuwa mkuu wao lakini wao wenyewe walitimiza jambo hilo hilo walipokuwa kimuinamia kila wakati na alipoweza kujijulisha kwao ya kwamba ni Yusufu wakaona kile walipojaribu kupinga sasa wamekuja tena nchi ya kigeni tena kutimiza lile lile alilokuwa amelinena hivyo ni ya kwamba watu wanaweza kuwa wakikusudia mabaya lakini matokeo yatakuwa mazuri yusufu katika nchi ya misri akawa ni mwokozi wa familia ya baba yake na ndipo hata hivyo ndugu zake bado hawakupungukiwa na ile udzarimu waliomfanya na hivyo Yesu naye akasurubishwa msalabani akawa mwokozi wa ulimwengu. Lakini hata hivyo uovu wa wale waliomsurubisha bungali uko pale. Yosefu akauzwa misili na Yesu akauzwa na mmoja wa wanafunzi wake. Joseph akaweza kuzingiziwa kwa uongo na akaweza kuwekwa gerezani kwa sababu ya kukataa kufanya dhambi Yesu naye akaweza kukataliwa kwa ajili ya haki yake na akastakiwa kwa mastaka ya badia Yusufu tuliona pia yeye mwenyewe aliweza kunyenyekea sana na akaweza kusamehe na akaweza kuwa kama Yesu vile alivyonyenyekea msalabani na kuwa kuwatamnee wale walio umuwa. na sio hawa tu bali ulimwengu wote Yesu mwokozi akachukua dhambi ya ulimwengu Na ndipo Mungu akamjalia Yusufu akaweza kuishi eh, mpaka akaona watoto wa Ifremu kizazi mpaka kizazi cha tatu na hata mm, kizazi cha Manase akakiangalia na akaona kuendelea na kustawi kwa ufalme kwa taifa hili la Waisraeli na alipokaribia kuaga ipo akaweza kumkumbusha ya kwamba hata kama alikuwa mkuu yeye alikuwa msafiri tena mgeni katika nchi hii ya Misri na yeye angependa pia mafupa yake yaweze kupelekwa katika nchi ya Ahadi ambaye iliahidiwa wa Ibrahimu, Isaka na ikaahidiwa Yakobo. Naye akakusany akawaambia watu ya kwamba mimi nitakusanywa pia na baba zenyu lakini ukweli ni ya kwamba Mungu hakika atawatembelea na atawaondoa katika nchi hii na atawapeleka katika nchi aliyowaahidi Ibrahimu ya Isaka na Yakobo na mtakaposonga huko mkumbuke kubeba mafuta yangu ya, ya na akaishi miaka kumi isufu na akaweza kufa akawekwa katika katika sanduku na sanduku hilo likawa kila wakati linakumbusha wana wa Israeli ya kwamba wao ni wageni na siku inakuja watakapoweza kuokombolewa na kupelekwa katika inchi ya ahadi ndipo basi tunapo leo tunaendelea kuangalia juu ya mambo vile yalivyokuja baada ya Yusufu tunaangalia kitabu cha kutoka Wapendwa ningependa niwaambie ya kwamba tumefika tamasha ya kitabu cha mwanzo na la, sasa tunaingia katika kitabu cha kutoka kitabu cha kutoka ikiwa ni mmoja wa vitabu vitano vilioandikwa na Musa Zinatuletea mambo yanao pia tuhusu sana manake jina hili kutoka ni kutoka mahali Kumbuka hawa watoto ama wana wa Israeli taifa lile la Yakobo ama wana wa Yakobo. Wote sasa wamekua katika nchi ya kigeni. Wamekua ndugu yao ndiye aliyekuwa mkuu, ndugu hao wana wawiri wa, wa, wa Israeli. Na ameweza kuwafanikisha katika nchi hii. Ameweza kuwanywesha na kualisha na kuwaokoa na njanga la njaa. Na sasa wamepewa mahali palipokuwa na rotba kule Goshen. Wameweza kuzana na kuja sana katika nchi ya kigeni. Mungu alikuwa na kusudi wakae hapo ukikumbuka ya kwamba Ibrahimu mwenyewe aliweza kuelezewa na Mungu ya kwamba hawa watakuja katika nchi ya kigeni na watakaa mkini miaka mia ine na baadaye Mungu atawaondoa katika nchi hii ya kigeni na kwa sababu bado hawajadhibiwwa ukumbuke ya kwamba Mungu alikuwa amesema watakapoishi katika nchi ya kigeni watakuja kuteswa katika nchi ile na watakapoteseka sana Mungu atakuja na kuwaokoa katika mkono ulio wa hodali na atakapowaokoa Mungu ataka, ata, ata, ata, atalipisha kizazi kwa lile taifa ambalo litakuwa limewadhibu hawa watoto wa Mungu. Kwa hivyo leo nataka uweze kukumbuka ya kwamba tunapoingia katika amewakumbusha ya kwamba tukeni Mungu atakukuja kuatembelea basara na atawaondoa katika inchi hii na hata akawaapisha mkumbuke kubeba mafupa yangu. Basi ninakukaribisha tuingie moja kwa moja katika kitabu hiki cha kutoka. Apokaliptiye kitabu cha kutoka tuone kutoka 1 mbili tatu hata naine ikiwezekana mahali tutafika tutaona. Tunaendelea kuona ya kwamba watoto wa wa iji wa wa waiji wana wa, wa misili wana wa misili katika miaka hii ya njaa ili waweze kujimudu kwa usawa na kwa kuishi walikula chakula chao waliokuwa kuwa wamejihifadhia na ikafika ya kwamba ili waweze kuendelea kustawi chakula chao kilichoisha wakauza bima mali zao wakauza mifugo yao kwa farao kwa serikali na hivyo wakapewa vyakura. na ndipo basi wakawa wote sasa wamekuwa watumwa wa serikali manake yusufu aliwaambia kama mnataka chakula mtalete kile mko nacho walipokosa pesa wakaweza kuanza kuleta mifugo walipoleta mifugo ilipoisha wakaanza kutoa mashamba yao. Kwa hivyo ikawa sasa wao wako very royal kwa serikali na uh, kaletea serikali ya Misri utajiri na kuwa na watu ambaye ni watifu Kwa hivyo ndipo unaona ya kwamba wote sasa walikuwa ni kama watumwa wa serikali. Na unapoangalia ya kwamba sasa wao wamesurvive katika miaka hiyo sasa na ngombe zote walizo nazo sio zao ni za serikali mashamba nayo sio ya sio ya sio yao bali ni ya serikali kwa hivyo ikawa sasa wao ni watumbwa na ikawa kila wanapok ki, eh, wanapokishuhulikia wakawa very loyal kwa serikali na wakaanza kulipa 150 one one ya kile kitu wako nacho maana sio zao na ndipo unapoangalia wana wa Yakobo hawakuwa katika restriction hii maana Yusufu alikuwa ni mkuu kule hivyo <coughs> wao walikuwa wanakula na kunywa mifugo yao ni yao Mahali wako kile kitu wanachopata chao ni ni chao. Wao hata pia farao kwa sababu ya kumheshimu Yusufu aliyoweza kuokoa Misri isiweze kuingia kwa njaa kama mataifa mengine. Yesha aliheshimu hawa ndugu zake na wakaondolewa hata kutoa kodi. Kwa hivyo ikawa wao wanakubalika kwa farao. Lakini sasa Mtu huyu ambaye aliweza kushikiria hii nchi ya Misri ameweza kuwaga dunia ambaye si mwingine bali ni Yusufu. Na ndipo huku Misri naye kukaweza kutokea mfalme mwingine ambaye ni faro mwingine. Na huyu mfalme hakuj Biblia inasema hakujua Yusufu ndiyo ya kwamba hakuwa mfahamu alikuwa amejua kazi iliyotendwa na Yusufu ya kuokoa nchi hii ya Misri lakini alikuwa anajifanya aweze kuondoa history hiyo ambaye ya huyu Muhibrania hakutaka kuitambua na ndipo akaweza kuona azike mambo hayo yote pamoja na Yusufu na ndipo akasema kwa watu wake ya kwamba hawa watu wa Israeli hawa wameanza kuwa na wameanza kuwa wengi sana na wanakuwa na nguvu maana wa keo walikuwa wanakula vizuri na wanaendelea kupata nguvu na wanaendelea kufanya kazi na wanaendelea kupata nchi hii eh, mapato ma, ma, ma, ma, ma mengi lakini we valme ninaona anatumishwa na shetani akasema kwa hawa watu angalieni Hawa watoto wa Israeli ni wakuu sana na ni, wa, ni wa, wenye, wenye nguvu na ni wengi na ni kwamba vita yote ikitokea peze kujiunga na adui ni ya kwamba tutaweza kupeanwa mikono mwa adui hivyo akaweza kuambia hapa ninaona kuna hatari lazima tuweze kutumia akili tutumie hekima ili wasije wakaa wakawa hivi walivyo wakaweza kuungana na adui zetu naweza kusalitiwa hapa ndipo tunaona ya kwamba kweli wanaisraeli walikuwa wanaonekana sasa wamezaana na wamekuwa na nguvu na wao wanaonekana sasa ni hatari kwa serikali kwa, kwa serikali hii unapoangalia katika kitabu cha mwanzo katika mwanzo moja, aya ya saba. neno la Bwana linasema hivi Na wana wa Israeli wamekuwa na, na uzao sana na wameongezeka sana na kuwa wengi na wakiendelea kuongezeka nchi hii itajazwa na wao Kwa hivyo hapa kuna hatari na inaonekana hata kwa sababu ya kuwa ro, ya kuwa eh, chini ya Yusufu wao pia hata bali na kukaa katika Goshen waliweza kushuku, kutapan, kuta, kuta, kutawanyika katika nchi ile wakao wamejaa kila mahali na walikuwa wanafanya kazi na wanasaidia nchi hii hivyo ni kusema ya kwamba walikuwa kila mahali ndipo basi wale wa, wa, wa, wana wa Misri waliposikia mashauri ya mfalme huyu wakaambiwa ya kwamba hao watu ni lazima muweze kujua vile mtadil na hao watu na wakaanza kuteswa wakifanyishwa kazi bure wakifanyishwa kazi gumu wakiweza kuendelea kutezwa lakini ajabu ni ya kwamba walipoendelea kuteswa vivyo hivyo walivyokuwa na teswa sana ndivyo walivyoendelea kuongezeka Exodus 1 verse 14 eh, ukisoma kutoka aya moja mpaka 14 inasema ya kwamba wakaweka wasimamishi ili waweze kuwatesa kwa mizigo yao na ndipo basi wao wakaendelea kuongezeka lakini walivyoendelea kuwatesa kuwa ndivyo walivyoendelea kuongezeka na ndipo watumishi hao uh, wana wa Israeli wakatumishwa kwa ukali sana na ndipo maisha yao ikawa chungu kwa kazi ngumu ya choka na materefali hivyo wakaweza kuwa na hali iliyokuwa na utungu mwingi Kwa hivyo mfalme huyu aliyekuja sasa alikuwa anadhania ya kwamba wakifanyishwa kazi hizi hawataweza kuendelea lakini walionekana bado wanaendelea sasa ni mipango gani ambaye sasa mfalme atafanya kumbuka ya kwamba shetani ambaye ndiye anaongoza mambo ya utungu na mambo ya kuuana na mambo ya kutesana kwa vivyoote vile unavyona watu wanapotesa watu wengine ukumbuke ya kwamba ni shetani alie nyuma ya pasi haonekani lakini yeye ndiye anao anaotumisha anao tumisha hata unapoangalia kanisa wakati shetani alipoona kanisa linaendelea kuongezeka duniani Aliweza kutumia kanisa pia likaweza kutetea kutesa kanisa la kweli. Hivi ni kusema ya kwamba Mungu wa Mwiguni na uwezo na mamlaka na nguvu yeye mwenyewe hawezi kusaidiwa na wanadamu kutetewa na wanadamu ama ku, ama ama kulipishiwa kizazi chake na wanadamu. Hata ukikataa kumwabudu Mungu Mungu hawezi kutumia mimi ni kuadhibu kwa sababu umekataa kuniabudu. La. Mungu ana uwezo wa kujiripishia. Na ndivyo unavyoona sheria yoyote hata kama ni serikali inaweka sheria watu waabudu hivi na wakikataa wanafungwa. Ukumbuke kwamba huyo sio Mungu. Ni Mungu wa dunia hii. Na ule yote yule anayeweza kupiganiwa na mwanadamu. Huyo ni Mungu dhaifu. Na huyo ni Mungu ambaye hastahili manake wale wanao wanao wanamsaidia hata ndio wanao stahili kuwa Mungu badala yake. Ndipo unaona katika katika zama za giza kanisa liliweza kutesa watu wa Mungu likidai ya kwamba wanakataa kuliti na hivyo wakauawa kwa kulishwa wanyama wakali, wakauawa kwa kuweza kurundikwa misarabani wakawawa kwa kuwekwa ndani ya moto. Huyo sio Mungu wa kweli, Mungu hawezi kulipishiwa na mwanadamu. Ukiona mwanadamu anao tumika ya kwamba an, an, anakuadhibu kwa sababu umekataa mambo ya kuabudu hiyo sio Mungu wa kweli ni shetani. Na kanisa hili lilitopoteza watu wa Mungu ni kanisa lilotumiwa na shetani. Hivyo hata hapa katika nchi ya Misri, Shetani alikuwa anajua mpango wa Mungu ya kwamba katika taifa hili Teule kutakuja kuzaliwa mwokozi okoa ulimwengu. Na hivyo akaona ni vizuri atumie serikali hii ya Misri ili iweze kutekeleza wajibu aliyekuwa anakusudia Alikuwa anakusudia nini? Ya kwamba katika kuua katika kuua watoto watakaozaliwa atamuua Mokozi. Bipo fara mfalme wa farao wa, wa mfalme wa nchi hii wakaweza kuona ya kwamba sasa maana watu bado wanaendelea kuongezeka akazungumza na wale wa kina mama Walioweza kuwa nasaidia wa kuzaa ama watu wanawake kuzaa akawaambia kwamba mwanamke muhibrania. Hebrewia anapozaa mtoto mwanamme awekwe ndani ya mto Nile anapozaa msichana huyo aruhusiwe kuishi Ndipo wanawake wale waliokuwa wanafanya kazi hiyo wakapuuza jambo hilo maana inaonekana ni walitumiwa na roho wa Mungu wakawa ni wacha Mungu wakakataa kutekeleza ile kazi waliopewa na mfalme wa Misri na hivyo basi alipoona jambo lile halikutimizwa bado kuna watoto wa kiume ambao ni wa Waebrania akaweza kukasirika sana na akaweza kuweka sheria ya kwamba ya kwamba wale watoto wote wa kiume waweze kuuawa ndipo unaanga kuangalia kitabu cha mwanzo aya mwanzo ishirini mwanzo aya 22 inasema nini basi baada ya kuagiza ya kwamba mwanamume mtoto yote mwanamume atupwe kwa mto. na mwanamke awekwe na msichana awekwe hai akaona ya kwamba haikutufua dafu na wakati sheria hii ilipokuwa imeweza kufikia kilele chake ndipo tunaona katika kabila la la walawi law, law, kwa nyumba ya amlam na jessabeth ukazaliwa mtoto mwanaume na mtoto yule alipoonekana alikuwa wa kupendeza kweli. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka mo, kutoka mbili aya ya tatu anasema ya kwamba Jezebel akaangalia ule mtoto akaona ni mtoto mzuri akamficha ndani ya nyumba miezi mitatu. Na huyu mama na ama wazazi wa huyu mwana mtoto wakawa wanadhania na kuwaza ya kwamba imewadia wakati wa Israeli kuweza kuokolewa kutoka utumwa ndipo wakaamua ya kwamba huyu mtoto wao anastahili kutunzwa wakaona hawezi kumtoa kafara wawe kama wengine na hawakuwa wanaogopa juu ya ghadhabu ya mfalme katika kitabu cha Hebrewia hiyo moja aya ya tatu. neno la Mungu linasema nini Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa mikoa mitatu na wazazi wake kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawakuogopa amri ya mfalme ndipo tunaona ya kwamba baada ya miezi mitatu ambaye huyu mama aliweza kujimudu kuweza kumficha huyu mtoto akaona sasa mtoto bado anaendelea kuwa mkubwa na haitauwezekanaweza kumficha anymore ndipo akatengeneza kikabu na akaweza ku ku kuweka kuwa kuwa waterproof na akaweza kuitengeneza nzuri na akamweka yule mtoto pale na ndipo akaenda akamficha pale karibu na mtoto na hakuna mtu angekaa pale kwa sababu ungeonekana pale ingejulikana kuna kitu akaweza kumuwecha na kumwacha pale Miriam dada yake Musa akakaa kwa mbali akiangalia ni nini litakao tokea kwa huyu mtoto na ndipo basi alipokuwa anaendelea kukaa pale hata kama ye ndiye alikuwa anamwangalia kumbe kulikuwa na wengine walio kuwa hawaonekani wanaangalia huyu mtoto ni akina nani hawa ni maraika wa biguni wakao wanamwangalia na kumfunza Musa pale Na ndipo basi ukweli ni ya kwamba Midia mwenyewe alikuwa nadhania ni yetu tu peke yake anaangalia pale lakini kulikuwa na kulikuwa na malaika walipokuwa wanaendelea kumwangalia na ndipo basi hapo hapo malaika wakaweza kumsukuma dada yake mfalme aliyekuwa anaogelea katika mto Nile na ndipo wakamwe wakamuelekeza waka pale kikabu kilikuwa na akaona kile kikabu na ndipo basi akaweza kuona kile kikabu na akaweza kukikaribia na akachukua na unapoangalia pale mama mwenyewe alipoweka kikabu kile pale alipoweka hapo ali, aliweka hapo na akamwacha mkononi mwa Mungu na malaika wao wanaisada na ndipo basi walipoku mtoto walipokuwa analialia pale huyu mama ama dada yake mfalme akasikia na akakimbia pale na akaangalia yule kikabu akakuta macho mtoto analia pale akamuinua na hapo hapo Miriam akakaribia pale na alipokaribia pale akaweza maana alikuwa anaangalia kila hatua akamuuliza je Unaweza kuruhusu nikuletee mwanamke Muibrania akutunzie huyu mtoto? Na ndipo basi ukiangalia katika Exodus seven kutoka mbili ni ya saba. inasema hivi. Ndipo basi yule umbe wake akamuliza fara binti farao Yende ni nikuletee mwanamke katika wanawake wakihibrania Kiebrania kutunzie huyu mum huyu mtoto. Na permission ilipopeanwa ni ya kwamba unajua atakimbilia nani. Mara moja kwa moja ndugu na dada zangu wakati mwingine tunastahili kuangalia mambo haya tunayoyasoma. Tusiyasome tu kama ni hadithi bali tuweze kuona ni mambo gani yanaoweza kutusaidia kujenga imani zetu katika mambo yaliyotokea zamani zile. Manake ukisoma katika kitabu cha Warumi 15 aya anasema nyote yaliyoandikwa yaliandikwa ili iweze kutufundisha na iweze pia kutuongezea imani Tunapoona Mungu vile alivyo watu wake zamani zile tunajua ya kwamba huyu Mungu ana uwezo wa kushuhulikia hata sisi kizazi hiki ambaye ni kizazi cha kufunga historia ya ulimwengu na ndivyo basi tunapoangalia pale tunaona ya kwamba. na basi eh, ruhusa ilipopeanwa unajua huyu huyu mama huyu mwana dada. atakimbilia nani akakimbia na akaleta habari kwa mama yake Ya kwamba mtoto amepatikana na na mfalme na mfalme na na binti ama dada ya mfalme na anataka mtu wa kumtunzia huyu mtoto mama akakuja mara kwa moja na mara moja akapewa nafasi ya kaambiwe chukua huyu mtoto umtunze kwa ajili yangu nami na nitakuwa nikikulipa huyo ni princess ndiye anasema hivyo kwa hivyo Mungu alisikia ombi ya mama alipokuwa namweka mtoto pale na imani yake ikaweza kulipwa kwa kurudishiwa mtoto wake na sasa ataweza kufanya jukumu lake kwa usawa na akawa sasa kuna nafasi ya kumtunza huyu mtoto na zaidi ya hapo akajua ya kwamba huyu mtoto Mungu amemuokoa akiwa na sababu na hivyo akaendelea kumsaidia mtoto huyu kukua akijua Mungu wa kweli na akajua ya kwamba kuna sababu maalum ya Mungu kuweza kuona ya kwamba huyu mtoto aokolewe. Kwa hivyo Justbeda akaweza kumlea mtoto huyu kwa njia ambaye ilikuwa ni ya kumcha Mungu na akiendelea kumsaidia kumcha Mungu. Hivyo hata kama alijua baadaye ataenda katika nyumba ya kifalme maana ni mtoto wa m, m, mtoto wa dada wa dada ya mfalme aliweza kumfundisha mambo ambasta kafya hata baadaye ndipo neno la Mungu linatuambia hata sisi wazazi wule mtoto jinsi mpasa na hata atakapokuwa mtu mkubwa hataweza kuacha njia ile ndipo basi Alipofikisha miaka 12 akaweza kupelekwa katika nchi. katika nyumba ya Farao na akawa bwana na akawa mtoto wa, wa dada ya mfalme na ndipo basi akaitwa Musa kwa sababu alitolewa majini lakini hakujua yale hakutoa yale yaliyowekwa ndani na mama yake na akaendelea pia kufundishwa mambo ya kifalme lakini Ukweli ni ya kwamba mwanamke mmoja tu aliweza kuweka mambo ambaye inastahili wanawake wote waweze kujifundisha ya kwamba kile alichokiweka kwa huyu mtoto wake hata alipoenda kwa unono na kwa fahali na kwa nyumba ya kifalme unajua watu wengine wanapoangalia sinema inayoitwa Ten commandments wanadhania ya kwamba Musa alilelewa nyumba ya kifalme lakini Musa alilewa na mama yake hadi alipofikisha miaka kumi na miwili ile senema unapoangalia kwingine wanaweka tu Wanabuni mambo yao wenyewe hai ha, kuna mambo mengi ambayo haiambatani na neno vile ninavyosema lakini hata hivyo ina mafundisho na ndipo basi nataka ya kwama mama huyu mmoja tu aliweza kuweza weka mambo ya maana sana kwa huyu mtoto kiasi ya kwamba hata alipoenda katika nyumba ya kifalme na kuishi kule maneno hayo haikuweza kutoka kwa huyu mtoto na kwa hadhi iliyo kubwa kama mwanamke kupewa na mtoto na Mungu na kuweka mambo ya ungu. kiasi ya kwamba hata dunia inaochafuka haitaweza kuingiza ama kumtoa yule mtoto katika ile njia ambaye mtoto amefundishwa hii itawezekana tu ikiwa tutajua ya kwamba wajibu wetu ni kuweza kumlea mtoto jinsi inavyompe inavyompasa tukimfundisha na kumuonyesha kumcha Mungu na hata anapokuwa mtu mzima njia ile hata iacha kwa hivyo huyu mama akaweza kufanya kazi ambaye ni excellence na maisha ya Musa yote ikawa imeendelea kuandaliwa kuwa ki, kuwa kiongozi atakaoiongoza taifa hili la Mungu kutoka katika nchi ya Misri ya utumwa. Hakuna kazi ngumu, hakuna kazi ya maana kuliko hiyo. Mama kuweza kuamua mwisho wa watoto wake jinsi utakavyokuwa na kwa hivyo kutatokea ma, mavuno baadaye either mavuno ya watoto wako kuingia katika ufalme wa Mungu ama watoto wako kupotea na hivyo tabia ya Mungu ya Musa ikawa imewekwa sawa sawa na ndipo basi katika uungu unaowekwa ndani ya watoto Unaendelea kukua ndani yao hata wanapoendelea kufundishwa na elimu za ulimwengu huu ukweli huo na, u, na uungu huo unaendelea kushinda ya ulimwengu hebu kila mama ambaye anapewa jukumu hili aweze kuamua ya kwamba kuna siku ina na afahamu ya kwamba kuna siku inao kuja ambaye kazi yake kila mama Itaweza kujaribiwa na kusimamishwa mbele ya hukumu ya Mungu utakapokuwa ukiulizwa wapi lile kundi ndogo ni nililokupatia kina mama wengi watakosa biguni. kwa sababu wali walinegerekt wali, wali, wali, uh, kazi ambayo walipewa na Mungu influence yao kwa watoto wao ilikuwa ni mbofu sana kwa hivyo wasikilizaji wangu ningependa tujue ya kwamba kuna account ambaye kila mmoja mzazi atapeana hata kama ni baba utapeana account hiyo kwa sababu ni lazima tuwalee watoto wetu kwa njia inao star kuwa ya kumcha Mungu. Na ndipo basi tunapoendelea tunaangalia tunaona ya kwamba Musa akaa aliporudi kwa farao akaweza kuendelea kusfundishwa mambo ya administration na training ya kijeshi na akaweza kuweza eh, kupata elimu ya hali ya juu ya science na pia akaweza kufundishwa kuwa kiongozi wa baadaye wa nchi hii ya Misri na ndipo Biblia inasema yeye akaweza kuelimishwa katika hekima yote ya kimisri ukiangalia katika kitabu cha matendo ya mitume e, e, matendo ya mitume 7 twenty 22 inasema hivi Musa akafundishwa hekima yote ya Misri na akawa hodari kwa maneno na matendo ya yote haya e, hivyo ni kusema ya kwamba ye alikuwa na uwezo na nguvu na kwa sababu ya kuwa na uwezo huu mfalme akaona ya kwamba huyu ndiye atakaye kuwa mtu wa waweza kuchukua usukani katika ufalme wake. Hivyo ni kusema mpango mbaya wa shetani ambao siku zote ye ni wa kupoteza vita alishindwa na lile na lile eh, tendo mbovu alilokuwa ameinfluence kwa mfalme. Na hivyo ikawa basi jambo lile ambaye alikuwa amekusudia shetani limeshindwa na badara yake huyu kiongozi kijana akaongozwa akaelimishwa na kuweza kufanywa kiongozi wa watu wake wa, mwi, wa nyakazi za mwisho. Kwa hivyo Mungu anabadilisha uovu wa shetani Anauleta unakuwa mibaraka kwa watu wa Mungu. Kijana huyu akapata nafasi ya kuja kulelewa katika uh, Misri, akaelimishwa katika elimu ambayo ingemsaidia kuwa kiongozi wa watu wa Mungu katika siku za uzoni. Na Ndipo basi alipokuwa naendelea katika hali ya kuelimika pale, wazee wa waki, waki, waki Wakaweza kufundishwa na malaika wa biguni ya kwamba ukombozi wao ume, umekaribia. Na ndipo basi hata Musa mwenyewe akaweza kuonyeshwa ya kwamba yeye ndiye atakaoweza kutumika kuokoa wana wa Israeli. Na wakaonyeshwa wazee pia mwokozi wao sio mwingine bali ni Musa. Lakini Musa alipofahamu ya kwamba Mungu amemchagua kuwa yeye ndiye mkombozi wa ana wa Israeli, akadhandia ya kwamba kwa sababu amesomea military na amekuwa ni jemegali angeweza kuwaokoa kwa nguvu zake. Unajua wakati mwingi hata sisi tunapoitwa na Mungu, tunapopewa jukumu la kuweza kutumika, wakati mwingine tunatumika kwa mwili lakini ajabu ni ya kwamba Mungu hataweza kutumia nguvu za kidunia hii, silaha za kidunia hii, vita ya kidunia hii, mambo ya vita ya Mungu ni ya ukweli, Vaisa uongo. Na hivyo ni kusema Musa alipofahamu ya kwamba yeye anajukumu ambaye amelipewa na Mungu wa Mungu wa baba zao aliweza kuona farao na mama yake ambaye sasa si mama mzazi lakini ni, ni mama ambaye a, ni, ni, ni, ni, ni, tuseme ni mama yake huyo wa, wa, wa, wa ma, dada yake farao wangeweza kumzuia kutekeleza jukumu lile nadipo basi kulingana na sheria ya kimisri Yoyote ambaye angeweza kuchukua nafasi ya kuwa kiti ya kuchukua kiti cha ufalme ni lazima wangeweza kuwa washirika wa kuwa eh, makuhani wa miungu ya Misri. Na huyu Musa ni lazima angewekwa hapa. Lakini alipokuwa pale alikuwa hawezi kukubali kuweza kutolewa kile alichokuwa amefundishwa na mama yake lakini yeye alisimama wima na hata hivyo kwa sababu ya ile kiti aliyokuwa amepewa na reasoning zake hawa wakamkubali akae hivyo tu hakuna mtu ambaye angeweza kupingana na Musa maana yeye alikuwa ni mtu aliyekuwa mwenye hekima na hivyo makuhani wakaweza kuwa wanamuogopa na hivyo Musa akakubaliwa na watu. Katika kitabu cha Wihibrania kumi na moja. aya ya ishirini na nne. ukiangalia mpaka ishirini na sita. neno la Mungu linasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Na akaona ni vya, ni afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo tu akahesabu kwamba kustumiwa kwa Kristo ni utajiri mkuu kuliko uh, utajiri wa mkuu wa Misri wakua aliyatazamia hayo malipo. Hivi ni kusema ya kwamba Musa akaweza kuamua ya kwamba anaangalia yale ambaye ni ya milele sio mambo ya hapa duniani. Na ndipo unaona ya kwamba yeye ndiye alikuwachukue kiti cha ufalme katika Misri ambaye ni kiti kilio kuwa kikubwa na angekuwa mtu mkubwa na angeweza kusomwa katika historia lakini dunia ikiwa mbele yake aliweza kukataa kata katakata mambo ya kuwa na sifa za ulimwengu huu akayatazamia kule ya kule big biguni akahesabu yakwamba kustumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri maana alitarajia malipo ya nyakati zilizo kwa yake akaweza kuamua kuteseka na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa muda mchache tu na ndipo unapoangalia unaona kwamba wewe na mimi tunapopata mateso kidogo tunamdinai Mungu na tunaanza kusema sijui Mungu alikuwa wapi sijui tunaraumu Mungu siku baada ya siku lakini Musa yeye mwenyewe ndiye aliamua uakana na kitu hicho na fahari za Misri akarua kutestea na watu wa Mungu. Waibrania 11 aya 24 ina, ina, ina, ina e, aya tano Akaona ni afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha ka, katika dhambi kwa kitabo tu. imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme na kwa imani huyu Musa akaweza kufanya pasaka na kunyizia kule na kunyunyisia ile damu ili yule mwenye kuangamiza a, wale uzawazaliwa wa kwanza waweze unakumbuka ya kwamba yeye Musa ndiye anao kuja kuongozwa na Mungu yani watu waweze kupaka damu katika mimo ya milango yao na hivyo Musa akaweza kufundishwa juu ya matokeo ya malipo ya wakati wa umilele na akaona magnificent yote ya kule nchi ya Misri haikuwa na maana yoyote na akaona mambo yale ambaye inafanya watu waweze kumsahau Mungu ni yale yale tu yaliyo katika nchi katika kiti kile cha ufalme na Musa akaweza kuona kwa imani ya kwamba ile taji ya uzima itakaoweza kuwekwa kwa wale wote watakaofunga akaona hiyo ni taji ambaye haiwezi Zofika so, haiwezi kuangamishwa na ndipo akaamua kuweza kumuti Mungu kuliko kuweza kutumikia dhambi Musa aliishi katika katika ikuru ya Misri mpaka akafikisha miaka 44 na alipokuwa amefikisha miaka arobaine ni nini iliyotokea kwake Musa Unapoendelea kuangalia pale neno linasema ya kwamba yeye uh, yeye akaweza kuishi pale katika eh, katika koti ya ufalme paka akafikisha miaka arobaine na ndipo akaweza kuwatembelea wale ndugu zake walioikuwa wanateshoteshwa huko na alipokuwa anaangalia waangalia akaweza kuona watu wawili walipokuwa wanagombana na akaweza kuki, kuku, kufika mahali pale na akaona ni Mumisri walikuwa wanagombana na Musaeli na mara moja kwa kutumia uwezo wake na nguvu zake akamchukua ule Mumisri ahuangamiza na akaaga dunia na aliweza kuwa kufikiria ya kwamba kwa sababu alionyeshwa na maraika akafikiria ya kwamba ndugu zake wangeweza kuelewa ya kwamba Mungu anataka kuwaokoa kupitia mkono wake. Lakini hawakuelewa. Hawakuelewa hata kidogo. Ye anafanya hii anadangia wataelewa lakini hawakuelewa hata kidogo. Unapoangalia katika matendo ya mitume 7 aya ya tano. Neno la Bwana linasema hivi. Ya kwamba uh, umri wake ulipofikia kama miaka 40, akaazimu kwenda kuangalia ndugu zake waisraeli. Na akaona mmoja uh, uh, uh, uh, nimeanza ishirini na tatu. 24 akaona mmoja akidhulumiwa na na, a, a, a, a, na, mui, na mui, mu muiji mu misli. Akaenda akam akamlipishia yule aliyekuwa nadhulumiwa, akauua aka, aka, aka, aka, aka, aka, huo Mwisri. Angedhania ya kwamba wao ndugu zake watamfahamu, ya kwamba kutitia kwa mkono wake atawaokoa. Lakini ndugu zake wa Israeli hawa hawakuweza kufahamu hawakuwa tayari kuwekwa huru. ipo baadaye Videa inasema ya kwamba siku nyingi siku nyingine akafwaza akakuta wawili ndugu zake wakiendelea kugombana. Moja alikuwa na yule mwingine na akazungumza na yule aliyokuwa na ya mwingine. Akamwambia, "Kwa nini mnapigana nyinyi? Yinyi ni ndugu moja." Na yule aliyokuwa na dhulumu mwingine akamrukia akamuliza Ni nani aliyokufanya wewe mfalme wa kututawala nani alikufanya wewe kuwa mua, kuwa kuwa, mu, kuwa muamuzi wetu? Ama unataka kuniua vile uliua Muhisri? Wao. ipo basi ukiangalia katika matendo hii ya mitume neno haya utayapata katika matendo ya mitume 7:27 mpaka 28 ndipo akaulizwa swali lililomuingia ndani na hii habari ikaenea kila mahali ya kwamba Musa aliua Mumsri na hata faro Telau wakaweza kufahamu ya kwamba Musa anampango wa kuokoa wana wa Israeli kutoka msti na mfalme akapelekewa habari hii kwa ubaya zaidi na ni ya kwamba akaweza kuelewa hapo ya kwamba huyu jamaa anataka kuweza kuongoza Waisraeli wawe kinyume na ufalme na ndipo mfalme akaambiwa rada ufalme wako hakuna security hauna security ikiwa huyu mtu ambaye mnakaa na yeye na mnazokula na yeye hapa yeye ndiye anataka kuongoza watumwa waweze kuwa waasi waweze kupigana ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku na wewe na waweze kupindua serikali hii basi serikali haina usalama wakati wowote ye anapoishi hauna usalama na alipofahamu hivi farao akajua sasa yeye pia iko hatarini akaamua kumua Musa. Na alipokuwa alipokuwa Musa alipokuwa amemua mumisri. alikuwa ameingia katika hali yale ya kuokoa watu wa Mungu kwa mkono. Alikuwa ameingia katika ile shida tu iliyokuwa imeingia kwa baba zake ya kutaka kuchukua nafasi ya Mungu na mkono wao. Mungu hawezi kuokoa watu wake kupitia kwa vita ya ulimwengu huu, lakini Mungu anaokoa watu wake kwa njia kwa njia ambaye ni ni ya, ni ya unyenyekevu. Maana ikiwa ni kwa vita, Mungu hakuwa tayari kufanya hivyo aliingia kwa shida hiyo hiyo tu. Mnakumbuka Yakobo mwenyewe aliingia kwa shida kama hii hii alipowenza kuchukua nafasi ya kuchukua uzalio wa kwanza kwa njia ya mkono wake mwenyewe Tasa na hila zake. Sasa huyu Musa naye ameingia katika shida hii hii ya kwamba ataokoa watu hawa kwa mkono wake. Hii si mpango wa Mungu kabisa. Mungu hawezi kuokoa watu wake kwa njia hii ya vita lakini anata, anatar, anatarajia na anatamani kuokoa watu wake kwa uwezo wake mwenyewe ili utukufu wake uweze kufahamika. Na basi Mungu akaweza kuingilia jambo lile ili aweze mwenyewe kutimiza haja yake. Musa hakuwa hata tayari kufanya kazi hii ambaye alikuwa amepewa. Na ni lazima angeweza kufundishwa kama vile Musa, kama vile Ibrahimu alivyoweza kufundishwa, kama vile Isaka Yakobo walivyofundishwa na Mungu. Ibrahimu kumbuka ya kwamba alifundishwa Yakobo a, Yakobo akafundishwa ya kwamba wasitegemee nguvu na uwezo wao. Lakini wangoji, una, unaweza kuniuliza Ibrahimu alifundishwaje Kumbuka ya kwamba Ibrahimu mwenyewe aliweza kuahidiwa kuwa na mwana. Lakini baada ya kuwa na kana kwamba Mungu amekawia sana, akaingilia kati yeye na mke wake wakiwa na kauli moja. Wakaingilia kati ili waweze kumpata mwana kwa nguvu zao na kwa kutumia nguvu zao. Shida ikaingia kwao kwa familia na shida hiyo ikaingia hata kwa ulimwengu na hata leo ulimwengu huko kwa shida kwa ajili ya kitendo kilioweza kufanywa na Ibrahimu Yakobo naye akaingia kwa shida uzalio wake wote kizazi cha kutoka kizazi kikaingia kwa shida ambaye alitaka kuchukua uzalio wa kwanza kwa mkono wake hivi naye Musa Anataka kuchukua usukani wa kuongoza na hakuwa tayari maana Mungu haokoi kwa mkono wa nguvu mwana, za mwanadamu. Hawa Ibrahimu na Yakobo walikuwa wamefundishwa lakini wakaelewa ya kwamba kupitia kwa neno la Mungu na ahadi za Mungu. Mungu anatekeleza yale ambaye ameahidi. Ndipo basi Musa nawe. Alikuwa ni lazima aweze kufundishwa na aweze kuingiza kuingizwa katika shule ya kuelewa mambo ya unyenyekevu na kuweza kufanya yale ambaye Mungu anastahili. Anyenyekee, aondoe hasira zake, aweze kuacha kutegemea nguvu zake, ategemee uwezo wa Mungu hivi ili aweze kuwa pia mtiifu na aweze kuwa mtu ambaye angeweza kuongoza watu wale wengine na maneno yake na ukweli wote ule ungeweza kuambatana sawa sawa na vile Mungu alivyo kuwa anataka na pia angeweza kuwa kiongozi ambaye ataweza kuelewa juu ya baba vile anavyostahili kuweza kuatunza na kuangalia wale wanaohitaji na hivyo ndipo basi kupitia kwa jambo hili iliweza kumfanya Musa aweze kwenda kwa shule ya kuweza kusfundishwa haya haya kwa hivyo ndipo unaona shule hii itamshukua mpaka wapi shule hii ilikuwa ni lazima iweze aweze kwenda jangwani akaweze kufundishwa unapoangalia neno linasema kabla hajakuwa kiongozi ni lazima ingie kwa shule hii miaka 40 akaweza kuingia kuwa mchungaji wa ondo na hii ndiyo shule ambaye aliweza kuingia, kuweza kuelewa juu ya wana kondoo, kuweza kuelewa juu ya kuwafumilia kondoo, kuweza kuwa juu ya kuondoa hasila sake ili ataalishwe kwa ajili ya kuwalinda na kuwaongoza watu wengine. Na ndipo unajua ya kwamba yale yote ambayo alikuwa amefundishwa katika eh, katika ikuru ilazimani ingeweza ku, mu, ku, ku, kuondolewa ndani ya mawazo yake ili aweze kufundishwa yale ambaye yanastahili ndipo basi yeye akiwa ni mtoto wa kifalme alikuwa na ubinafsi mwingi sana alikuwa na ile hali ambaye ni lazima Mungu angeweza kuitoa ndani yake na pia katika tabia zake ambazo alieleza pia kuziiga kutoka nyumba ile ya kifalme lazima zingeweza kutolewa na wakati unapoadia ingeweza u, angeweza kukutana na Mungu uso kwa uso na aweze kuondolewa shida hizi zote na ndipo basi wakati wa kubadilisha hasari ya maisha yake ni wakati huu ambaye ulioadia alipojua kwamba habari yake ya kuua Misri imeweza kufahamika akatoweka kutoka Misri akaenda tani Mungu anapotujalia siku ya kesho nitaendelea kuangalia yeye katika shule hii atakaoenda itaweza kumgarimu nini hebu Mungu wetu aendelee kutusaidia hata na tunapoingia katika shule ya Mungu ni yale ambaye Mungu anataka tuweze kuelewa. Wakati mwingine hata tunachukua wokovu kwa njia ya nguvu na uwezo wetu Badara ya kunyenyekea na kuuliza Mungu, tuonyeshe ukweli wako na ukweli wako utuweke huru. Maana ni we uliosema tukajua ukweli na ukweli utatueka huru. Lakini sisi tunatumia tuna, elimu yetu kupotosha neno la Mungu. Ninataka nikuambie mpendo wa msikilizaji hata kama ni elimu inahitajika dio, lakini neno la Mungu litasimama despite elimu ya ulimwengu despite elimu zile tuko nazo neno la Mungu liko plain na hili halifundishwi halihitajiki elimu ile kubwa naposema hiyo zile elimu ni mbaya lakini hili liko kwa kila mtu na kwa kila kiumbe. Aidha uwe umesoma ama hujasoma neno ni lako na kama utaegemea kwa hili neno jinsi litakavyosimama na wewe utasimama hebu Mungu atubariki na atusaidie tegemea hili neno ili jinsi litanavyoendelea kusimama nasi na tuweze kusimama Mungu atubariki tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa na fundisho hili. Fundisho ambalo linatufundisha juu ya vile mipango yako ilivyomikamilifu. Na katika nyakati zote wewe unakuwa na watu wako. Baba, nashukuru kwa ajili ya mtoto huyu ambaye ni mkombozi wa wana wa Israeli ulioweza kumchagua na kumhifadhi. Hata kama watoto wengi waliweza kuuawa, mtoto huyu ulimuokoa ukiwa na kusudi hivyo hivyo tunajua hata Yesu alipokuwa katika wakati wake watu wengi na watoto wengi waliweza kuuawa lakini ulimhifadhi Yesu na akawa mkombozi wa ulimwengu baba tunaona hata sasa umemhifadhi Musa na ndiye atakao kuwa mkombozi wa wana wa Israeli hebu utusaidie kujifundisha fundisho ambalo ni la maana sana katika grango huu wa kitabu cha ja kutoka Hebu endelee kuwa pamoja nasi hadi siku nyingine. Tunaomba katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Ah, uh, sana mchungaji Geoffrey Ngige katika makala muhimu kabisa tumekuwa nayo wiki hii ama jioni hii ya leo. Du mpendwa naamini kuwa umebarikiwa kuwa pamoja nasi katika makala haya. Naendelea kutuandikia ujumbe mfupi katika nabari yetu ya simu. Masaa 2 sufuri moja 13 ina 010448 Tishatano ukipenda kumfikia mchungaji Geoffrey Ngige fikiye katika nambari mbili mbili tano tatu, mbili moja tatu ndugu mpendwa 60600 <mulia> wanaotamatisha makala haya siku ya leo wanaitwa kwaya tumeitwa fimbo ya musha ndio wimbo wanaotamatisha makala haya siku ya leo na neno litasimama ndugu mpendwa na makala haya unayapata wana 4.0 from za kishii 50 kilobytes from kishii na hapa marekani abagushikglobalradio.com watumishie watanzia ah tulioitwa ufanyasazi ya Mungu Wa, uh, fimbo ya amsha kwaya ambao wanatuweka hewani Shanti sana na tumeitua makala ya siku ya leo naamini kwa yamekoa ya uh, furaha na baraka kwako endelea kutekia bugshiglobalradio.com kila siku ya jumahani ya AGR FM uh, global Radio